Dhe gjitha lëvdatat, falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë për e ti falë dhe uzim kërkojmë, salavatë dhe salamat. Për shëndajtit më të begatta, bëj për nga mberin e fundit, Muhammed Mustafa, a.s. Bëj shokët e ti besnik, më bëj familjen e ti të ndarshme dhe gjithdo musliman i cilin djekë rrugën e ti me të mira dyrë në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar gjëmat lijë, do të vazhdojmë të ndojmë disa minuta para khudu vësë gjumas që të lezojmë dishka nga fjallë të Zotit nga shpjegimet e djetarëve të muslimanve duke undihmuar me to për të kuptuar porosin e Allahu Subhanehu huethe ala kemi përmen në shumë raste dhe për shtatë shmëri se gjeja më e mirë që e mëso një riu në këtë botë është fjallë e Zotit vetë andë njërzit janë kryuar në atë natyr që kurim rrinë me të mdhej, Kërë i mësojnë fjalët e të mëdhejve, ndihën të privilegjuarë, ndihën me pozitë, ndihën se janë mirë, ndihën të qejtë e kështë më radhë. Andaj besimtari, kërë i mësojnë fjalën e Zotit të vetë, duhet të ndihët mirë, duhet të ndihët se është mëjë privilegjuari, më me pozitë. Andaj sahabët e pengamberit ale i salatëve seramë, kërë e krahasonin gjdo begati materiale, kërë e krahasonin gjdo begati që ja uka dhanë Allahu të barek dhe karrshi kësaj e kujtonin fjalën e Zotit se Allahu ka mundsuar ta lexojmë fjalën e Allahut, جل gjele جلاله, u binin nga syrit të gjitha begatit. Dhe thonin nuk ka ndonjë begati më të madhe se na ka dhënëve Allahu te barekehu te ala se sa leximi fjalës së tij, kuptimi i fjalës së tij. Allahu besimtari edin se, e dinse, mësimi i fjalës së Zotit është privilegj. Dish, Zotit, të dish, çka ka thënë Zoti, dhe ta praktikosh atë, kjo është një nga pozitat më të lloja, të cilat Ka mundësit një njëri me ungrit në natë Andoj sot do të vazhdoj me lejnë Allah, e Allahu të barek e vëtë Lëna ka ngeri edhe pak sure dheri në fundin e, e sureve Pra në fundin e gjuzit amme cila përfundon kërani me ta e, Jemi sot me sure një qinë e sot E cila sure Dheri ta një kemi folë se sure ose janë të mejkës ose të medinës Nga sure të shkurtra Ado pse shumica proitorë janë të Mekës. Kjo sure, sura 107, është interesante se kjo sure gjysa është e Mekës, e gjysa është e Medinës. Por fillimi i surrës është i Mekës, ndërsa fundi i surrës është nga Madinia. Njëra pjesë i gazetit Muhamedi alayhis salam në Mekë, e tjera i gazetit në Madina. Kështu do ta shohim nga përmbajtja e surrës. Kjo sure ka disa prej emrave që ne e kam përmendur më të ardhtë në mushafin Të se në nej lezojë mushafin e othmanit radiallahu anë Qurët sur, suratul ma'un Suratu el ma'un Imam Bukhariju në sahihun e tina E ka quajt këtë surë e rajit e ledhi Ju këtë dhibubit din Në onë nga filimet e surës e ka quajt edhe, edhe surën Gjithashtu quajt suratu din Surëja e ditës e gjikimi Surëja e ditës e gjikimi sajikimit ka disa prej emrave neve do ti permbahem asoj e cila esh ne mushafin e uthman ibn affanit radhiyallahu an thottallahu tebaraka wa taala bismillahirrahmanirrahim ara'aytal ladhi yukathibu bid-din fa zalikal ladhi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin den e fund taayeta thottallahu jalla jalaluhu ara'aytal ladhi yukathibu bid-din Dhe kjo forma e raajte e pa mneve, si kur fjallë Allahu të bare kjo vë tjalla, e lem të ra kejthe faala rabbu kebi ashabi l'fil. Aja ke pa ti që ka bëzot i jodë. Këtu ka ardhë e raajte ledhi ju këtë dhibu bidin. Kjo formë kur anore, aja ke pa, është për qëllim me esil parasyve atë për të sirën përflasin. Dhe mënë kur ulesh me dikan dhe folë, edhe ja kujton një njarje, Edhe thu, ap e di, apo e ke pa atë rast Ti nuk e ki për qëllim se jet e pa për momentin Por e ke për qëllim që ta siel është fotografin e rastit Që të njësë shmo abetin aty E Allahu Gjellegjelluhu, kur i diskuton temat I diskuton me prani Pra, sile këtë fotografin kok Të cilën tje e di dhe mund të kujtosh Dhe pasaj të diskutoj në rëthasajnë Andaj thotë Allahu Gjellë Gjelaluhu E rajejt e ledhi ju kezdi bubidin E ke pati o Muhammed Alej salatu e selam E ledhi ju kezdi bubidin Atë njeri i cili Thotë s'ka ditë gjikimit I cili e mohon fel Dhe shumë është interesante Ki kontekstës Si një ka armë këtë ajet Mohimi i fesë Me një gjë e cila njërës mund të paramendojnë Se kjo pun lidhët me mohimin e fes Andaj neve kemi përmenjë në shumë Prej përstatë shmërive Se feja Allahu Gjellegjelluhu është gjithë përfshirëse Një vej për në qosh periferia tje Mund të aprish bazën Një, një vej për e cila njëri ju nuk jandon menë Dhe nuk i kushton konsiderat të madhe Ka mundës i aprish bazën I aprish thelbi, bërthamën Andë Allah u zhjelluar a thot A e ke pati atë i cili e mohon fejn E mohon fejn Dhe fjallat din Fjallat din ka disa mana O shta joshka na e njona din feja Por fjallat din Para se mu qujt feja ka një mana tjetër Dhe fjallat din O shtë logari O shtë borgj Andë nga thojna në gjdo namaz farz 7 më të herëndit, me liki jo u mi din A i cili e kondor, ditën e dinit Në këtë ajet është për qëllim logaria E a rap i thojnë din në gjdo sen shka ti dushme dhe në përgjithsi për asaj Ande Allah u gjelluarën këtë ajet tha a e ke pati atë të i cili e mohon dinin Cili është dinin, logarin E qkat me në logari feja A dhe këtë gjërat janë të ndërlidhura Ai cili mohon se ja vlogari, ai mohon fe. Ai cili e mohon fe s'do mallon llogari. Këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën dhe këtu mund ta kuptosh pse njerëzit e mohojn fe. Pse shumica e njerëzve nuk doin më marr me fe, se s'doin me dhën llogari. Sikur që sot ndonjë problem më i madh i kryetarëve, i ministrave, i njerëzve që kanë parë cili është, me dhën llogari. Andaj populli çon këngam dhe bën protesta, revoltohen se se dikush ne ka hangër parat. Miljone, miljarde, triljone pare Nuk kanë mundësimi më në logarit Sot s'ki mundësi as menja As me ja diskutu A tërë është ka i kanë banka ndor Kus janë ata Sa pare kanë ata A mund t'i më në logarit Dikush ata Së mundet Dhe musë më kanë ditë e gjikimi Njerëzit do t'ishin përmbyz në zulumët Që ka i banë njerëzit sot Ti sot asja di emrin Njerëzit së ti kanë bankat më të mloja në dunja Të si da krejt ata e një Sili ndonjë. A e ke pottë ata i cili e mohon llogarin? Pse mohon njëz llogarin? Se i vjen ran me u përgjigj për veprat e veta. I vjen ran, më u përgjigj për veprat e veta. Për shembull, në selinjere e kogni një, një detyrë. Dhe ja kërkon detalet ti. Çka ke votand ditën? Ku i ke qiuë? Kta ku i ke morr? Kta se ke dhon kti na. Kjo randohet. Çka nëse ai ka shumë përgjigjsi Osimo ka kompozitën e madhe, kopare të njerëzve, ala më shumë llogaritë. Nëse ka buvë po veprat kshija dhe i del skandali, edhe më shumë llogaritë. Prandaj Allahu Xhejellahuale ka quajtur fen me emrin din, e cila është llogari për ta për t'u treguar njerëzve se feja ka ardhm për t'u nda hakut njerëzve. Për t'u nda hakut njerëzve, ndërsa para hakut njerëzve cili është hakui Allahu Xhejelalu. A ne jeriu mirë të bëjë për hakun Allahut? Dhe për haku në njëzëm që të da shofmi në gëtsura Thotë Allahu të bare kje vë tjara Fe dhalike ledhi Je du'rë ulljetim Këj cili e mohon logarim Fe dhalike Që kjo është i njëti I cili Je du'rë ulljetim Je du'rë ulljetim Që të më thënë Da Osh kure më posht Kure ledhi qka Mirë po e le me Me Gjuajtje, e heth Kërë e marë një sanë dhe e gjumë Da au, thë në rapë E ka gjujt me përbuzje Dëmonë me vrashësi e ka gjujt Allahu u gjelëra thot Ai cili e mohon fenë Dhe logarim që ki i njëti E mposht jetimin Se ban mal jetimin Nuk e trajton me drejt jetimin Tha Allahu të bare kjo vetara Dhe li ke ledhije do ol jetimin që ki cili e mohon logarim edhe e shtyp jetimin pasaj tha dhe po i njeti është a i cili nuk nëzit me i dhanë ushqim fukaras tani që ka Allah u gjelora se si e ka lid shkelin e jetimit mos nëzit jenë për me i dhanë fukaras ushqim me mohimin e fes e që ka ndëba njëra me tjetërën Qa kanë doboj njëra me tjetërën, kanë thonë djetarët se aj i cili e mohon logarin dhe fel Dhe se kam i dhonë një dit raport zotit ton të bare kje vëtjara, zotit vet gjellegjelluhu Aj i cili e mohon këta, aj i mohon gjitha drejtat Aj nuk shepo se e pëshit vet A në ti i gjenë sot dunjaja, është e ndërtuar mbi mohim të fes, pasaj mohim të të drejtave e pas taj kriohen organizatat të të drejtave, e pas taj kriohen luftat dhe të lovirat. Si që në shojim dunjanë se si zhvillot, në këtë një të nësurë që ka gjele e ka përmendë Allahu Gjeli Gjelalu. E mohon fen, e mohon logarim, e mohon njëtimin, e mohon fukaran, dhe pas taj kriohen klasat e ndryshmet njërzve. A në të i gjeni sot për shembul, e gjeni njeri ka miljarta dhe është ti paprekshëm dhe e gjeni njëri së në siguran ditën, apo javën dhe që ditësht si ka mundësikimi posë miljarda me një vend ku një piesë e madhe njërzve janë fu kara dhe njërzë prapë në besin të tumë dhe modonë, që shumë mundët një njëri mu bo miljarder në një shëshërije cila shumë e varëfor dhe monë janë dy mundësikimi ka vedha ta, s'ka tjetër monë një shëshërije cila së në siguran hajën e vetë s'u siguron në një nivel standard mesatar të jetës. Ka bon një, një milioner, ka bon tjetër miliardër. Andaj Allahu u jilona u përjin kët problematik. Cila është kjo problematik? Nëse mëni shoqëri ka një nivel shumë të ulët të njerëzve në standardin ekonomik dhe ka disa tjerë janë shumë të ngritur, një defekt është, një defekt është Andaj Allah u jë thot, "Këi i cili e mohon llogarin, këi mohon edhe hetimin, këi mohon edhe drejtën e hetimit, këi mëtron drejtën e fukarajës e gjithçka më radh." Andaj shiko, Fëjajon, Fëja Zotit te barekehu te ala, ka urdhër për të ruajtur të drejtat e njerëzve. Ka urdhër për të ruajtur drejtat e njerëzve. Një ditë prit ditëve Ebujahli Kusheriri pengamberit Alei Salatës Seram I cili ishte më nga më arrogantët ndaj pengamberit Alei Salatës Seram Adë një njëri i varëfër dhe i kishtë me akthi borgjën e bugjehli Tha ka më mundësime me akthi që atë borgjën shka më ki Dhe ishin me parin e madhe Ishe me parin e madhe e bugjehli Me parin e udhecave të arabis Dhe fillun me qesh me këtarë E bugjelit dhe akshira kisa i dopta Me dashë që si a jap Për kjo u dike se me dashë që si a jap Se je zullum qarë dhe kriminell Qishbojnë sot njerëzit të bo Ja japin ditre lule Edhe e shtronë pak asfalt Edhe thot Ajde manaton s'ka kur gjo për juve Se, se i, trojnë, i trajtojnë njerëzit si hajvan Nuk i trajtojnë si njeri Njerëzve ju mungojnë Gjerat elementare pas ta i mundohen me ditre lule Me, me, me i mështrua Erë kë njeri dhe i tha A komunsi borgjin të drejtën time fillon me qesh dhe njëri pyetën Hajgare Hajgare i tha a do mi mar para të buxhetit paratë të tua tha po do mi mar paratë mia e tha se një mar vësht si ta thisha t'njërin çati e e ma ndej makarshit e Muhamedit sallallahu alaihi dhe jo ka ndodhur me ku ata e mohonin Muhamedit alayhi salatu wasalam Tha shko thire që ata ajtë një mon Dhe shiko që ka egziston në, në shpirtat e zulumqarve Ata e din kushe do të drejten Tha shkolli pe qatë Edhepse ja tha me ironi Që ta shtijen probleme vë gjellin me Muhammedin Salallahu aleyhi sallim Dhe kënjëri e murqirio shkoj Tha a munësh me mdi mu Ta mar hakin tem Më ka borë që filanis ma jep Tha po me njëherë dhe e Muhamedi alayhi salatu selam kthjeri dhe shkoi te Abu Jehli. Tha ktheja hakune vet. Ktheja hakun e vet. I tha Muhamedit sallallahu alejhi selam. Abu Jehli i tha menjëherë. Menjëherë, tha vetë mi apa faca te hi shpe. Hi në shpe ja te hakun. Dhe shkoi Muhamedi sallallahu dhe shkoi njerë me hakun e vet. Kur u viti te shok te vet, ata i than, "A ju tutë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam Tha po, vëllahi Tha po, ju tuta Tha pse ju tuta Tha nizjarë i madhë rinë të afer tina Si kur mos të jakëthejshë A ku në tutë që ase ka me më përfshqa jo Ju tremba Pozitës Muhammed Deseja kështë të thanë Allahu të barek e jo, vëtara I tha veç një minutës atë një mrejna Dhe më njerë tijab Ande Allahu gjellë gjelaluhu E kështë të ngritë shumë Muhammed E kështë të ngritë pozitat e njerëzve E para E para Edishin se o besnik Andaj Khadija radiallahu ana Kurari trishtu Muhammed e sam Sef të pasi e murë shpallën Që i tha Muhammed e se se lemburrit vet Kër i tha Oj, oj Khadija unë pututna Mos pëmë nxenë diqka Që i tha Khadija Ta jo Allah nuk e le qiftin tan I cili e do jetimin E do drejten Munohet me këthi haku në njërzën vejnën e vet Këtë njëri tha Allah nuk e pështërson Andaj shiko Thanë, shkote që kje e mërhakun Allahu gjilëve tha, a e ke pati ata i cili e mohon logarin A në gjëja me e ke që, që njëzdi ka përfshije Gjatë historis ka qenë mohimi logaris Nuk ka diçka matran Sa njeri ju me mohu se ka me danë përgjëtësi Ka me danë logari para zotit e bare kjeve tjala Por zhdo të vogël edhe zhdo të madhe Dhe sot me të madhe mohohët logaria Sot me të madhe mohohët logaria Zullum qartë ndryshim, të ndryshëm Të pa drejtë të ndryshëm Ha, të drejtat e njerëzve, pasuritë e njerëzve dhe si marr llogari kur kush ata? Dhe vdesin pa i marr llogarin. Apo sigur që ndodhen në botën arabe, edhe në botën perëndimore, edhe në botën, botë të tjera, në botën e Kinës, në botën e Indis, në botën e Rusisë, kréjt botën. Ka njerëz të pasur që ai nuk e dinë mos çka janë parë, po ka vetëm shifra. Dhe kanë një njerë i cili nga ana tjetër në shoqëri e madhe, do të janë këta të tjera, tjera Milion fuqia punëtore që ka i qujnë ata Të cilët luftojnë për me Eksistuë Luftojnë për me Kalu e javën E muajnë Si ndodhë kjo? Era ejtë e ledhi ju këtë dhibu bitin A e ke pa ata i cili e mohon logarin A i cili sep logari A i cili Boti pasur në qafë njerëzve Ata e përrejt një dënimi madhë Për para zotit e barek e vëtjale Andë Allahu Gjilje Gjelalu këre përmeni zjarin Që ka tha? Thafirauni është i pari aty Ja këtë du mu kaume A i prim popullit vet A i prim popullit vet Psa i prim? Sa i ka që një pari A i e pasuru e A i ka dhe njëli është i jemi Vë hadhi i nëherë Këto janë lumej të mit Kushti kush dhe ato Qikur që plot për njëzë dhe sot e, e shfridzon E shfridzon një mundësi që E ka zonë dikon Tho që këtë tokë e jemi Pisot Çi jo bura jotja e jemi a ka diçka? Kështu kam rrezullum i njerëzve sot. U zorpojn toka. Marrin me pa të drejtë toka, thotë se jemi ja. Unë ndërtoi këtu pa asnjë drejt, pa asnjë rregull, tazo ofrimën, tazo tazo dritarën, këti zonë. Edhe thotë a ka diçka? Unë kam unë kam ligjin dorë. E kta se thoin la e kanë ligjin dorë. Në i dojnë a mirë por juve kur dilë një para ati I cili që banë malë asa bubreci që shkathonë Muhammetit Dalin me ndjem dhejt ditën e kiametit Ka thonë për nga mërja lejt salat e selam Në formën e bubrecit Se që shtuja ato i kanë pa njërzit Sot ti i gjenë zullum qarë që shtuja i shohin njërzit Vojtëli, zbanë malë, të kërstnojnë Për drejtën tane Ka mundëzit vjenë në borën në tanë dhot Delpjë o borën S Aja e shët i këta Aja e shët i këta njëri Dëmonë kur ti e shët Allahu para ti e ka pa Allahu gjelë gjelë nuk ka milan Zulum qarë përveç që ishë probon Aja e Allahu të barë këta në të të të surë Ibrahim Ola të ahseben në Allah e gafilen Amma ja ameluhu Ja ameluhu dhalimun Muzga bo me mendu Allahun indiferent Se spedit që ka janë tu pa Zulum qarë Në nuk du të me menu për zotin sa i spedit që ka pojnë zlumë qartë A e di, a i shtin Takshire ku po shkon ki Shiri zlumë qartë ku kanë shkue Me miliona njës kanë vra Kanë zhurbu toka Kanë hangër të drejta Ekshtë të më ra Allahu jatha era ejtel ledhi ju ke dhibubi din A e ke pa ati si li mohon ditën e logaris Po kjo njëri ju mune me, Andaj dhe njërzit se gjua ashtë nuk ka Nuk za kur kun kjo Por daj ditën e kiametit. Atje ze. E çon ti mundesh me fol çka dush. Na kemi përmendë Fjala e Allahut te bare ke o tara, "Weilun likulli huma zati lumaza." Pse i ka kërcnu Allahu se kjo gjuhë nuk nalet. Akuzon fol pa drejt, shpif, ofendon fərdos, porse porse Allahu ja thot "Weilun mer për kët gjuhë." Edhe këtu ka ardh. A e ke pa ti ata i cili e mohon ditën e llogaris. Kjo është ai cili e shtyn jetimin. E pejgamberi alayhis sallam ka ardhur në të kundërt. Shiko, bota e pengamberve dhe ligjet e tyre vinë komplet karsi kriminelve Pengamberi a.s. e para o konë vetë jetim Vetë o konë jetim Andaj kër e kanë më hua rap, disa prejtore si ka të rësbetim nga Ebu Gjerli Kër i ka thonë më meza, unë jam pengamber A i që ka thonë, po këj jetim u konë Këj jetim kjo i varfër, së konë kërkush Adha ja u gjitha, ja e ka po hua Atë ka gjithë Allahu jetim Allahu të ka gjithë jetim Po jetim e je konë kërë kon i konë i fokëll tashmosi jetim Andë e ka thonë pengamberi a.s. Ska jetim Mas bilikut Këtë ma njerin bilik Hinë moshën madhore ska mon bilik Andoje para muambe sa më konë vet jetim E dyta Pengamberi a.s. Feja e ti është ndërtuar mbi Respektin jetimit Edhe Allahu qa ka zbit ajete Adësët i hajnë parët e jetimave Ka një njeri, eze jetimin, i vdesat i nana e baba, i lanat i pasuri, dhe ky hanë parën e atina Allah u gjitha, inëme je kulune fi butunihim nara Ata shka i hajnë që të pare, janë të hanë në zarmë Zjarë ha Këtë du një hajnë nuk, nuk e një në zarmë, e një në khirat Andaj e para, thamosh për jamësa mjetim E dyta, Kurani e ka qëmu shumë jetimin Shumë e ka qëmu jetimin <coughs> Pejgamberi aleyhissalatu selam e lartë pengamir, alej, salatu, salam, ka ngrit lart kujdestarin e jetimit. Pejgamberi aleyhissalatu selam ka dhënë hadith: Ana wakafilu al-yatim. Qëhati. Unë, saj ka kujdeset për jetimin, jemi si këto dy gishta. Dhe kan dhënë diëtar të për haditheve më dhështore, se sa Pejgamberi ka përmend, është se kujdestari i jetimit është me Muhammed e zemë afor Dërse djetarë kanë dhënë Qëka e bani kujtështarën jetimit me nejtë afor Muhammed e sallallahu alai e sallam Kanë dhënë se jetim është i pambrojtor Jetimi është i pambrojtor Nërsa të gjdoj pambrojtor kush i del mrojtje E afronë Muhammed e zemë ditë në kiametin A dhe ka thonë hadith sallallahu aleyhi sallam Adhin se kanë zetë imam Ahmedin e musnëjdin e tina Ka thonë bëngam mbërë aleyhi sallallahu aleyhi sallam Allahumme, inni u harriju hakkal jetimejn Ka thonë o zotë, hakkal dajfejn Ka thonë o zotë, une e shtrëngoj, ja shtrëngoj shumë Atërë të cilat me veti kanë njënjë për dytë doptëve I dopti parë cili është jetimi Kushka jetimë Dhe të dytë se mua më kanë dhënë, o zot, publikisht po them. Çaj që ka qojë i jetim, shtëpi apo gojë. Dihet se veçmja më kanë ngushtuar rrugt aty. Vetëm që më dhan hakun i jetimit. Dhe e dyta, ka dhan o oh, zot publikisht po e them. Ku shko gruaje, unë ja shtrëngoj hakun atin. Shiko ditë doptit. Do sa njerëzit bojnë zullum më shumë çdo çdo dy pika. Ku e para i jetim, se s'kosh ka të bëndai? S'ka as baba, asa familje. I diti, grujen A në njëzit gjen Apo ledzojn Apo kemi të gjuar Historit që ditshme me grujen Zullu me ndryshme Pse, se s'ka që ka i van Andaj, ome në Khattabi Thonëte Para se me arë Muhamedi Alei Salatu Seram Se kemi bo malë grujen Dhe Europa Në kone me sjetës Dedi në vitin 1917 70, 1990, dikon Henez, më fun, e kanë vërtetu se një, gruja o njeri Ota nuk për shpifnin, a merë ledzo Kshire Evropa, se se si ka tajtu grujen Që të neve na i qajtë në kryen Si këta, si këta, si këta Deri në vitin, para tërodhjetve Kanë diskutue Dhe në Amerika është në ciklopedia Ku kanë diskutue me cindra vite Shekuj, gruja, a njeri, a nuk ka A njeri, a nuk ka Unë naosh kafsh, aosh kafsh kjo. Ai ka drejtën e njeri apo jo? E Allahu xhel xelalu e zbe ti Kur'anin ku e ngriti gruaja në lart. Fa gruaja anan. E nanë është madhen Kur'an. Thën gruaja është mother, gruaja familje, me shkëlen familje indianam. E çuyti lidhjen e palitshme Zina, e zina me çojti rrugxhen emit. Andaj shikoi sa e ngriti Allahu xhelala gruën. Andaj ta punojmë sam, o oh, Zot, di hake pingritin alt. Ne ta din kit bota. Haku i hetimit dhe haku i gruas së dopt. Tipse e ki gruas do të mundon se mund është me valla, po, çado me ta. Ai ka drejtat e veta. Ai ka drejtat e veta. Andaj feja Zotit te bareke uetara i ka çarchu të gjitha të drejtat. Shumë drejtava. Ja ka dhën Allahu te bareke uetara na grujes. Ka dhën drejtën me lip akine vetë, ka të drejtën e pasurisë vetë, ka të drejtën e mendimëve të veta. Andaj shikoj jetën e Muhammet i Salaselle, se si konsultoj me gratë e veta. E jo si dhëtë njërë së tonë, a vete zdi, zdi kur gjoti. Jo, jo me hip me bo, shef, për jo dhe me bo, me diskutua njëri a jo, o duhet me kërkua mesatarën. Andaj pengambele a.s. e.s. erdhë me të kundër të në rrugve të kriminelve, cila është ajo me ndëru jetimin. Dhe jetimit të arabët ka qenë jutëm i thojnë për mbrojtje Ska mbrojtje Nga se jetim në gjuna arabëve dhe shëriatit është kur s'ka babë Nanën me pas nuk o jetim Dëmonë, kur vdes nana Nuk quët jetim Se brojtjen e ka A do shiko sa është precize termi shëriatik Kur des baba je jetim Kur des nana nuk je jetim Je jetim emocionalisht Por s'je si jetim mbrojtje, se ka kusht mbrojtje Po kur dhezë baba, s'ka kush mbron Kur dhezë shtyla e shpis, s'ka kush mbron A dhe dhe Allah u të bare kjo e tjara Fe dhe li ke ledhije do oljetim A i qka zbeson në khiret Kjo e shtip jetimin A dhe e pala qka përvidojnë nga kjo është që besimdari du të me dit Si jetimi ka hak të madhë Ndërsa jetimi në gjuhë në shëriatit është gjoj pambrojtor Por që mu t'i mund është me gjithë një njëri Dopt Sën të amera i A du të me shkejla ta? Do gjene këtë rastë të pengamberi sallallahu aleyhi sallam Kanë zhëri më Mahmedin e Mustetin e Tina Ka posë borç pengamësram Tekni nomad Nomad Nomad janë njërë shka rrinë shkretin Nomad i thënë a'rrap Jo a'rrap, a'rrap Shtektar Heci në thëtoj nga për shkretin Ska në shpi caktume Dhe ardi njeri të pengamësram Dhe dhe thajë rasullallahu Ti ma ki të borgë mua Pa të adhon borgë, këthama Dhe për nga nësam tha tash s'kam Ta këthej Jo tha tash kime ma këthia Tash e du borgë, min i her Dhe formës jadha tash e du min i her Kjo për nga meri zotit nuk folët me kështu me për nga nësam Dhe sa adhoj tham E te drimen të kellim A e di me ka një të bomo a veti no, Kjo për nga meri allot, ka dal pak Qiko për nga mberi Zotit A.S.R.A.M. Tha Hella Bisahibil haq t'i këntum Dhe thë sahabeve Pse nuk dhënët ka kish Ka e ka drejtën me veti Që putin një ka une Kune këti i kam borgj Kjo haq Tash une a kam as kam është moment Por ju dhënë i më boh me ket Pasaj e thiri di kam prej Sahabeve Apo sahabejshave Dhe i tha kam mund si mi më në don Dhe i sahurma jak thaj Dhe i shahurma jak thaj Borje. Mir po shiko kët moment. Ku sa habi dhanoti ka dal. Më po mir borç ka penga mosambo. Mos fol kështu. Çka i tha më sam? Pse s'duhet ka ki? Sikur plot pe njerëz, kur e doin ti kan apo? Kur e doin ti kan shumë, kanë pasion thot, ki kit mir e ko. E nini problem me zgjandot, ki shokë janë mir e ko. Ku? Penga më sam bidot sahabeve, sahabeve vet vet. Çi realishti, realishti po më sam kiste dënim don prit pak, skam me veti. Unë të këthej borëgjën, unë e pengamë marja nuk të mojë hakun Mirë po shiko që ka i tha për mësam Ojo shokë të mi, pëse së dulët ka ki O kje e ka hak Kjo atë e rip hakin e vetë Nga se pengamë mësam ka harë mja u këthi njërzve hakit Ka harë pengamë mësam mja u këthi njërzve hakit Andë e tha pengamë mësam Pse subanët me ata i cili e ka të drejta Pasaj jo, dhe të të lau të bare kjo e tëra Dhe këj njëti Nuk nëzit me ushi të var Miskin kan kanë dhën dietarët është ai i cili s'ka shtëpi. Apo i cili ka shtëpi po e ka dëbt. Apo i cili e ka shtëpin po s'ka gjëra elementare. Kjo miskini. Po dietar kan diskutuar s'ka un miskin dhe afuqara klasë. Dhe pastaj kan diskutu. ka diskutuar. Do të thonë, është njeriu i cili s'ka shtëpi, po enat me qira akso me radh dhe bredh në portok, apo ka shtëpi po e ka dëbt, apo ka shtëpi por s'ka gjëra elementare i duan jerat për menbojt eksistencë. Foth Allahu te bareke ve taala. Ai thitë nuk e bëson llogarin. Nuk nxit me ushtite varfëre. Dëshigoqto fjalën nuk nxit oh shumë çuditshme. Nuk ka thon nuk jep. E para jetimit e shtyn. Nuk jep hakun. Vjen i jetimi, vjen burzhlia, s'i hap hakun. E dita nuk nxit. Çiçi vjen nuk nxit as mohabet nuk jepon bile më uniu njerëzve çu që ndonjëherë. Dhe i hudh, ose më thon, ej, këto parat që kanë i kenë. A janë hakidë kujt kë? Allah u jela kur i ka trajtuar parat, kur i ka trajtuar parat në Kur'an. Kjo është interesante. Do çdo pasonik duhet mjanu veshin kësaj dallë. Pavarësisht, me glas mesatar apo me glas të lartë. Po edhe fukaraja që ka duhet më dhon, nuk duhet fukaraja nëse, duhet me një veten se duhet më dhon, ta katin e vet. Allah u jela pasonikët kur i ka trajtuar Kur'an. Nuk ju ka thonë jepë një përëve t'juve Nuk ju ka thonë jepë një përëve t'juve Dhe shiko që ka të mëmanë robria e Zotit Kërria e robja Allahu Gjelle Gjelalu Tha atuhum min mali Allah Jepë një fukarave përës Allahit Shiko Allah ju drejtojt pasurin Pasurinikave Jepë një fukarave përës Allahot E tash, o Zot A joti a jemi a jemi a jemi a të të dhahu Ta, ta kumë dojmë për pak A si, si të amore menjës e janë tuat, le dzopak për pasanika është a kanë dekë. A disa shumë kanë basë? Le dzopë për pasanika, miliarda, miliarda kanë basë. Miliona kanë basë. Shumë kanë basë pare. Kuj janë atë do sotë? 2 metre venë, i kazonë tokë. E ka përbi toka. Andë Allah u gjelë a shikohë që shprejtët. Jep një pipareve të Allahut. Jep një pipareve të Allahut. Heke parën. Andë i Muhammed i sallallahu alai i sellem, n ushtris mund. Dhe i kishte do pasuri. They thought rad vetta shpërndane. Shpërndane. Ato grat u habiten, çu çe i zon. U habiten dhe nuk e shpërndan. Dhe vemson kur ja e pa dha, as e keni shpërndar. E rasulullah u habiten. Tha mos e leni familjen e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, me me ndëjtat i Alltani. Me ndëjtat i pasuria. Nuk i takon familës Muhammed e Samë me pushu pasuria Shpërndane pasurin e Muhammed e Sallam Andoj Muhammed e Samë vdijt dhe nuk la pasuri Edha në maëshar al-MBA Thana grupaj për nga merve, vdëzit për nga merve Lea në warrith Slajna pasurimas Andoj Fatimja radiallahu anha Se kësit dë gjuket adith Dhe kër u bohë khalife Bekr, e bubekër e siddiku Shkoj Fatimja të e bubekri Që këtë rast e shpizohin shijat shumë Apo Thënja ka hangër hakun Fatimës Oni qagon ngrohën ku Fatimes, por e kaçu be Abubekrin vend por Osin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ar er Fatime dha i tha o prisi muslimanve. Tha baba jam shaka lan diçka. Bëma mua. Un jam i vet, e vetmi fmijë që konverti, i vetmi evlad. O Fatime, respekt për tyje. Vajza e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çika e vullë së pejgamberisë. Tha po unë e ku më dëgju me veshtë e mi, Mohamed, dhe sa më duke thanë, parët që ka nëmë për nga mërë t'i lajna, a jo në sadaka, nuk ja japna, e vladve. Shko, tha unë e ku më dëgju vetë, Mohamed, dhe sa më parët, dhe shko, shko ki mësion i lartë, Mohamed, zan, dhe sa më insiston të medal për i kësaj bote, mësë mi mejtë në gjepin e titi që ka pare. Dhe sa sot, sot njërzit me ndojnë se në varë kanë mi morë me veti. E shë e jetën, shë e banë, Ka vdeg me një qefim pa xhepa. Pa xhepa. Skia ti çka me shtie. Allë besimdari duhet me çeni kujdes, shikosh çka dot Allahu gjë luala. Dhe ki njerëz që nuk e beson axhiretin, nuk nxit me dawn. Nuk nxit me dawn, po do t'i shmi ja bë me, me bë parë më shumë. E Muhamedesam ndryshe i thajton te musliman. Dhe ndryshe edukon te musliman. Me dresja te shkolla, e Muhamedesam akademia Muhamedesam ishte, mu ngrit njerëzin shpirt. Me me pastruan dhe, dhe, pastru dhe, musht, pastru, dhe, musht, dhe, dhe Allahu e gjuhti dhënien e zeqatit pastrim. Çfarë doon zeqat? Mu pastru dhe mu sht, mu shtua. Njëra prej fjalëve, domëdhënia e fjalës zeqatosht me pastru diçka. Dhe kuptimi i dyt i fjalës zeqatosht mu sht, mu shtua. E paston dhe e shton. Pasi atë Allahu te barde kehujala, fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamnauna al maun. Pita ky ajet, ajo e 4, domthonë 3 ajete, kjo ajet kjo surë ka 7 ajete. 38 ajet e bani ant Mekës. Edhe pse disa dietar thonë këtë surë është e Mekës, disa thonë sura e Medinës. Do sa disa dietar thonë se kjo është më e vërteta, se kjo surë 38 ajet e banai kot Mekës. 4 ajet e e fundit i kot Medinës. Dhe këtu kjo surë e ban ni transformim temës. Don, ti jesh duvol për jetimin fukaran, kalonte namazlit. E kjo shumë në nënsi Namaz në meke është ba Por s'ka pas mënafika E allohu ta një do t'i përmenë Do namazli Që boj namaz Por s'apërsi e faqe Qiko që ka tëtë allohu gjele gjelelu U fehoj lulli lë musallim Atëherë mjerë për namazlit Dhe djetarë kanë dhanë Kush kam së të gjvjeta Por kur anë e din Dhe avëzlarë të din Se në këta jetë zë banë munalë E nëse se dinit më mësua, se në këtë ajet nuk ban mënalj ashtu. Fa'ilul lil musallin pik e më vazhdu. Pse? Sepse jep me anat gabuëshme. Mirë për namazlit. A vjen Kur'ani doni ar mirë për namazlit? Zvjed. Po as me cilësi tjetër. Mirë për namazlit, të cilët namazën e tyre e bajnë të shkujdesur. Ëmë mirë për namazlit ashtu vet? Çko. Po ka mirë për namazlit, çka namazën e tyre janë të shkujdesur. E kjo për këngazbrit Ka ndonë djetarë ka zbrit për hipokritat Të cilët nuk e kanë guptu pëse badë namazin E bajnë namazin përshy e faqe Thëtë Allah u të bare kjo e tëra E ledhine hum jura un A dhe dhe se të bajnë sa për mu pa Sa për mu pa Ua jem na un el ma un Dhe nuk e japin el ma un Qa është ma un Gjerat elementare të jetës Ta një këthejmi të namazlit Kushan këta namazlit që Allah u dhotë mirë për këta Dhe si ka mundësin kur anë me ardhë Mirë për dika në shka falët Se si së putim u falë që ishduhët Apo sa të e bo për irë të allahu të bare kjo e tala Qikar Nuk ka në një vepër Sa do e shenjë që tjetë Sa do e malë që tjetë Nëse abuzohet me ta Allahu ndënën Nuk ka në një vepër Nuk mund është të më mashtru zotin As njërzit Madje në haditin e për nga meri të le i salatu sëram Të zine ka të smetur e buar Gjenemi kalët me tri njerëzi Të cilat i kanë bohë tri vepra Më të mirat në dunjo Gjenemi kur kalët Të parë që ka hinë që aty I kanë bohë tri njerëzi tri vepra Më të mirat në dunjo Të cilat kur të hinë gjenënet Ato tre që ka hinë gjenënet I bojnë që të tri vepra Dhe kjo është të qëdiqve Gjenemi kur kalët Tri njerëzi me tri vepra Me që të tri vepra hinë gjenënet Njëti Tjëndat vepra Tjerë njerëzi Cëtë e në to? Ka dombe nga mëdha le të s'va s'am. I pari më të cilit në kallë xhenem i cili është Alimul Kur'an. Alimi Kur'anit. Alimi Kur'anit, na shkallëzojnë Kur'anit çe po fol la. Rreziku numër 1, potencial. Ti e ke ditë më mirë se kash se lexoj. Ti s'ka marrë vesh se ke ditë më mirë se kash se morrin vesh. Ti je potenciali domon. Ti i pari regjistru potencial me i xhenem. Sikur çe i pari e regjistru potencial me i haku jannat që me kuptu këta një anë investuar një milion euro një biznis kjo potencial me hub shumë nuk o sigur a i shka i hub dhe dinar a ma është edhe potencial mu bo shumë për i basur e njëta është në, në fe a i cili investuar në ilmë o potencial me ingjenet i pari po është edhe potencial i, i pari me ingjenem e dhisa njës e kazojnë veç të pari njës të me kazojnë dhe ditën Loh, ne e dim se dija shtë ingjenlet po dija dhe të pari shtë ingjenem Dhe, dhe i pari që t'ingjenem I pari që ka ingjenem është a i ciljet i Kur'anin I thotë Allahu Ti qa ki ba Thotë o Zotë e kumësu Kur'anin Por ti e kumësu o Zotë Allah i thotë këdept Por rejnë ti Ti ki mësu njës me thonë hafëz Me bo foto Me dalë Me dalë dal, parë njës me thonë E hey, unë e ka dalë Se unë e kam pozitën e madhe Më zbani e gare me muhe Dhe ki fitu parën e mërë Kur'anit Këdept rejtë Hintzarnë I çfarë pë consom? Njëri ka luftuar rrugt Allahut. Ka bërë luftë. Ka vënë luft, me trupin e vet, që kanë ka plot me njerëz. Apo këto kanë me tabiate. E ringjall Allahu i thotë, ti çka i bë? Po do zot ku m lufton rrugt tane me trupin tim. Ku m bën luftën? Ju m shtyi, jam porlesh me njerëz për për hir të Allahut. Allahu do të keqërt rënte. Shikoni këto, këto janë a dithe? Mnone me çka ta ditë ku të ka kallzuar burreira? Ta më ne ka gazuni fjalë është alivanos, prapo është këthije Ka thot prap për fillim Prapo është alivanos, me që se e ka përfundua ditin Sa e ka besu hakta Ka thot njabe nuk ka qashtu Hak e ka besu I diti ka thot me besam I thot Allah, tip se luftove Thot, por të rjozot Thot, rrejte Shikot të njërzit në ashtë se kan dit Allah i thot, rrejte Se unë e dipi mrejna Njësë se kan dit për jasht Unë e dipi mrejna Rënjët e ti ki luftu me thonë njërzit Masha la fartrimi ka na kisutut ka hiq Si një pëtë si bajka Qish kanë qef njërzit me thonë Aja pa dhe filani Apo Dhe i treti Tha për nga mbele ale i salatë të seram I treti nësën kallë të gjenemi Ha Tha njën i cili ka pas pare Dhe veç ka dhonë Ka dhonë Shukon që ka majtë Ka dhonë Edhe del paraloj i thotë Tisha ki bo Thotë ozotë në ku pas pare Po i kumë kum dhonë Dhot, dheb, për kamera e ki bo E ki bo me të thonë njërzit se kjo humanist i madhë Iki në gushtu njërzit kya, I të rrejt Ti e ki dhonë parët me të thonë Filan titulli, filan humanisti, filan bujari Hin zarmë Kjoja di dhërë sa i Bukhari Qele sa i Bukhari lëgjoje të shpia Kjëre E qka dhëtë Allah u të bare kjo dhe në Kur'an Fëvajlul il Musallin Mje për ata shka falën A ma në namazin e tyre janë të shkujdejsur E bajnë se përsi e faqe Ma një men pund, ma të mëdoja Së më nëshme mashtru Allahun I mashtru njërzit, e mërë një titull në dunja Allahun nuk banë padrici Ma dje dhe qafirë më kanë, pa besimtarë më kanë këshyre Aristotelin dheri sot e lezoj njërzit Se? Se ka dhanë një mund? A po Njërzit e bajnë një mund E prodhoj një diqka, Allah i se a hupe emnin A ma akireti ndryshon Akireti ndryshon. Të të allahu të tëra, rëz, për Allahu te bareke we teala vejmnuun el maun dhe kta njerz cel falen per shije face e pengojn xhen elementare dhe kta do ta shpjegojna ne me len Allahu te bareke we teala si ka mundsi njerri mu fal per shije face dhe me e pegu xhen elementare si ka mundsi me pegu xhen elementare xhen elementare kan dhon dietar sigur me alib dikujna shatin ma ja pak ni ni san Nisen shumë, shumë i thjesht Apo mjali përshemull një nj, nj, nj kove Një kove, një kove, me dhe maje pak kove Allah dhëtë, jem në unë, e, e pengojnë këta Kjo është kësure e madhët se në ka të bidë Allahu të bareke, vëtale Në në lusë me Allahu të bareke, vëtale Që Allahu të i pasën zemë ratonë nga ipokrizia ti pason Allahu jelle wala zemratona nga dëshira diku tjetër për vezë Zotit te bareke o taala elushi allahun te bareke o taala qe zoti unjelle jlalelu veprat ona ti bëna vetëm për rizalloh te allahut te bareke o taala elushi allahun te bareke o taala qe zoti unjelle jlalelu muslimanat qe cen allahut ndihmon yetimat e musliman allahut ndihmon fuqarrac ka murat allahut ti pasoran aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim walhamdulillah